Com cada any el desembre ens acosta el Nadal Hi ha uns passos de llebre arribem a cap d'any. Bon dia, ullant de Ràdio Primavera. Els acrómatos de primer tornem a estar amb vosaltres. Avui farem l'últim programa del 2006. Esperem que passeu una bona estona. Per pintar al tió, que ja sabeu que és un tronc d'arbre, que li hem de donar de menjar. Després, quan s'apropa Nadal, el piquem en un parc i li cantem una cançó. ¿Voleu escoltar la cançó? Caga, tío! Caga turrons, ben, allà necessita turrons Si no cagues bé, et donaré un cop de so Després de cantar la, de cantar la cançó, ens cagarà i carmels El dia de Nadal, ajuntem tota la família a fer un menjar especial També cantem Nadales Ara us cantarem una Ara bé El dia ens mengem el raïm amb llardocs de campanades. Hem molt divertit, tothom està content. També hi ha un dia especial de gener, el dia 6. Arriben els Reis Mags. Si ens hem portat bé, ens portaran regals. El que el xeix ha portat marrament, l'ha portat a la Carbo. Així que porteu molt bé. Volem desitjar un bon Nadal a tots. Que passeu molt bones festes. Quan torneu a vacances, vingueu amb moltes ganes de treballar. Tornarem amb vosaltres després de vacances. Jo que sóc el més petit, menjo neules i morons. I a tots vosaltres us omplo de abraçades i petons. Bon Nadal! I tindràs nova agenda. I potser faràs balar. per l'any que arriba ser millor abans i quan toquin les dotze campanades potser t'haurà quedat algun raïm serà que en cada gra que et queda taula és molt see you.